Namodase, Bhagavato, Arato, Samma, Sambudase. Namodase, Bhagavato, Arato, Samma, Sambudase. Namodase, Bhagavato, Arato, Samma, Sambudase. Tak probrali jsme devět stupňů v procesu přisvojování si utišení. Hmm? Učišení znamená šamata. No a teď je nutno jasně vidět, že v tomto systému a tento systém je ta asi nejlepší pomůcka. Tež podle i v tervádě máme vysvětlení, že veškerá darma je jako vor, aby nás vzal na druhou stranu. No a když se dostaneme na druhou stranu a budeme ten vor nosit na hlavě, no tak jsme hlupáci. No a proto je důležité vidět jasně, že té šterován, stejně tak jako jogačára, jsou pomůcky k tomu, aby jsme se tam dostali. Když se tam dostaneme, nepotřebujeme ani yogačáru, ani teravádu, ale až to budeme vysvětlovat, no tak zase to musíme používat. Protože my jsme vázaní na koncepty. Ale my chceme se dostat tam, kde už koncepty nehrajou žádnou roli. Hm? Kde my vidíme skrsně. No a co vidíme skrz podle tohoto systému, a to je to nejlepší asi, co můžeme použít k tomu, aby jsme získali absolutní jasnost, je vědomí. Hm? No a my se učíme šamatu v tomto systému, aby jsme poznali vědomí, které se nehýbe. Hm? Tak, jak je. No a my se Učíme vypsano, aby jsme poznali vědomí, které se hýbe. A v tomto systému, jestliže jsme poznali vědomí, které se nehýbe, je to takovost, jestliže jsme poznali vědomí, které se hýbe, je to též v rámci takovosti. A kromě takovosti nic není. U nás jo, protože my naše vědomí ještě se lepí na objekty. Ale až se lepit nebude, no tak to tak bude. Když se vědomí hýbe, tak je to vypašana Vypašená neznamená nic jiného, než uvědomělost. Hm? No a v tomto systému uvědomělost je poznat takovost vědomí. E, o to se snažíme a někde musíme začít. No a Začínáme tím, že se cvičíme v jednobodovosti vědomí, aby se stala přirozená. No a eh, jelikož eh, nemůžeme se přeceňovat, my nemůžeme zůstat u objektu, který se nedá chytit, no, musíme první se naučit zůstat u objektu, který se chytit dá, jako je dech. Hm? No a dech je... Eh, Buda o vzláště chválil jako objekt, protože je vlastně spojen se vším v naší zkušenosti. Jak s tělem, tak i s vědomím. Když se stav těla mění, je to vlastně zobrazeno též na stavu dechu. Když se stav vědomí mění, je to též zobrazeno na stavu dechu když jsme uklidněni, dýcháme jinak, když máme neklid, dýcháme jinak, když máme velkou chtivost, dýcháme jinak, když ale žádnou chtivost nemáme, zase dýcháme jinak, když máme letargii, lenost a necitlivost, dýcháme jinak, když se stáváme citliví a uvědomili, dýcháme jinak, když jsme koncentrovaní, dýcháme jinak, když jsme rozlobení, dýcháme jinak. No a máme zrcadlo. Hm? A máme policajta. No ale... Je třeba si uvědomit od samého počátku rozdíl mezi tervádou. To je jediná, vlastně, jediný směr, v žijící směr, který jasně vysvětluje, jak se stát arahatem, hm? jak dosáhnout individuálního osvobození. Jinak máme pouze literaturu, ale nemáme, jak víme, v Tibetu, v Číně a tak dále, vlastně zájem o stát se arahatem se stal čím dál tím slabší a zájem o to se stát bodysatvou se stal čím dál tím důležitější. No tak pak i velcí, co z toho, co já jsem četl, i některý velcí znalci, hm? buddhismu v severní tradici, jak v tibetském, tak v čínském buddhismu, v japonském buddhismu, protože to znají z knížek, no tak někdy mají i nesprávné představy o tom, jak se stát arahatem, protože ta tradice už tam vlastně není to žijící tradice. Když čteme z knížek, je to něco jiného. Když se učíme s žijícím mistrem, který to realizoval, hm? No tak je to zase něco jiného. No a jestli jdeme cestou bodhisattvoství a ta cesta je atraktivní, bez pochyby, Nagarjuna a mistří Mahajány tvrdí, že jestli jdeme touto cestou, je to vlastně ten postup je rychlejší, protože je to Jistá výzva používat hlubšího intelektu. No, ale co zároveň tvrdí? Když jdeme touto cestou, tak musíme jít nejméně tři nekonečné kalpy a 100 000 malých kalp. A jedna kalpa trvá nekonečnou dobu, tak samozřejmě čas. Se stává něco, co je méně skutečné. Zatímco v terénu, když poznáme předmět osvobození, už tady nemůžeme pobíhat víc než sedm životů. Tak ten postoj je trochu jiný. No a právě proto, že máme tento postoj, můžeme praktikovat rychleji. No a tento postoj nekonečnosti je právě dán poznáním vědomí. Ať už praktikujeme jakoukoliv disciplínu v cestě bodhisatvů, vlastně nemůžeme být nevědomí vědomí. A vlastně takovosti vědomí i v, v Madhyamika, což je další filozofické pojetí cesty v cestě bodysatvu. Vlastně vše závisí na vědomí. Jestli vědomí skutečně existuje nebo neexistuje, no to už je pak... Otázka není tolik relevantní. Je to pouze a jen, jak už říkám, pomůcka. V tibetském buddhismu mnozí z nás se učí tibetský buddhismus. Vlastně yogačára je to nejlepší vysvětlení světské reality, která se ještě dá chytit. No a madhyamika je nejlepší vysvětlení na nadsvětské reality, která se chytit nedá. No, a vlastně teď se učíme yogačáru, tak ta takovost vědomí se tež vlastně chytit nedá. No, a tak mistři yogačáři tež píš, psali komentáře k dílu Madiamika, a nemusíme to vidět jako něco, co je v protikladu. Měli bychom to vidět jako něco, co se doplňuje. No a my teď se učíme yogačáru, tak učíme se aspekt šamaty a vypasaní v yogačáře. No a tak bychom měli jasnou mít perspektivu, co vlastně chceme šamatou dosáhnout a co chceme dosáhnout vypasanou a kde se je spojujeme. Zase spojujeme je ve vědomí a aby jsme poznali vědomí, potřebujeme mít uvolněnost a jasnost. Jestliže nemáme uvolněnost a jasnost, jak naše dílo vysvětluje, ne praktikujeme ani šamatu, ani vypašanu, ale praktikujeme vlastně. Metódu, jak se naladit na samatu a na vypasanou? Hm? Jako když ladíme housle, tak první je musíme naladit, pak můžeme krásně hrát. Tak proto první se musíme vycvičit v šamatě a vypasaně na objektech, které se dají chytit, aby jsme mohli studovat takovou svědomí. A aby jsme poznali, když vědomí se hýbe, je to vypasana, je to moudrost toho, že se hýbe. I když se hýbe, nemůže opustit takovost. Hm? No a když se nehýbe, no tak je, to je samozřejmě takovost. Protože tam je, je něco, ale nedá se to chytit. Hm? Je to tak? Hm? To musíme jasně vidět. A aby jsme to viděli, první krok je, že se zdokonalujeme v šamatě. To je nutnost. Jestliže nemáme šamatu, pak veškeré ty krásné metody, které se učíme, ať už je to Dzogčan, Mahamuda, ať už je to jakákoliv tantrická metoda, ať už je to Zen, no tak vlastně to není ani zeň, ani Mahamudra, ani Zokčen, ale je to pouze připravování se. Jestliže si myslíme, že je to Zokčen, no tak jsme na omylu, protože se připravujeme na Zokčen. Je to tak? No a aby jsme se aby ta příprava byla efektivní, potřebujeme šamatu. Bez ty šamaty to nebude. Jinak zůstáváme prostě a jen e, u toho konceptu a to, co je za konceptem, nám nebude jasné. Hm? No a pak přijmeme mnoho konceptů, mnoho iniciací, mnoho vizualizací, mnoho mantem. No ale co je za ním nám nebude jasný. Proč? Protože to, co je za nima, je objekt šamaty a vypašany. No a my ještě šamatu a vypasanu nemáme, pokud nejsme familiérní se stavem jasnosti a odpoutání, lehkosti. Hm? Zároveň tež přímosti, lehkost, přímost a flexibilita, to všechno jsou aspekty této schopnosti prodlévat v jasnosti a uvolnění. To je vlastně ten eh, též aspekt toho, ty jasnosti a uvědomění nic jiného. No a aby jsme to dokázali, tak v této tradici též, na rozdíl od tradic, které se učí třeba tady Petra z a tak dále, je důležité též eh, ta zkušenost s z, z Dianou, Protože diana nám umožňuje vlastně nejlépe se obrátit na vědomí samotné a poznat tu iluzornost skutečného subjektu a skutečného objektu. Hm? To je specifika yogačáry. Mhm. Tež, že si velice cení, jak už se dozvíme, když studujeme yogačára Bumišastra, i v tomto spisu je to dané... Hm? Samata znamená osm druhů samápaty. A čtyři druhy eh, brahmavihár, eh, což se dá nazvat jako božských prevývání. Láska, soucit, radost a odpůtání. No a osm druhů samápaty. Když jsme s tím familiérní, No tak to je samata. Tady to máme také vysvětlené. No to je stejné vysvětlení v, jako v Abidáma Kouša a tak dále. Ale je to společně vysvětlené se stupněmi samaty hm, a vypašany. Nejprve musíme mít moudrost z naslouchání, jasně pochopit ty vlastnosti toho objektu, který si chceme vstřemat zde to je vědomí, protože všechno, všechny objekty jsou neoddělitelné od vědomí samotného. Pak musíme to o tom uvažovat, kontemplovat, což je moudrost z kontemplace. No a nakonec samády. To střebat ve stavu jasnosti a uvolnění. To je Moudrost v, této, v tomto spise to je, vysvětluje moudrost ze samány, moudrost meditace. No a ty tři druhy moudrosti, to je střebávání samaty a vypasany. No a ze začátku prostě jenom poznáme ty skutečné vlastnosti toho, Potom o nich kontemplujeme a částečně získáváme koncentraci. No a pak v koncentraci to absolvujeme. Tak první se dovíme, že šamata je jasnost a uvolnění a věříme, že tato jasnost a uvolnění je nám vlastně vlastní, to nepochází od něka z Ameriky, nebo z Austrálie, nebo z Číny. <laughs> no a pak kontemplujem o tom, teď jsme mluvili včera, že myšlení pojem myšlení je něco jiného v, v indické tradici, která je spojená s, s jogou a v té tradici, co my máme kontemplovat, meditovat u nás znamená kontemplovat, meditovat nějaké slovo, nějaký koncept, hm? je to tak? Ale v indické tradici diana je tež myšlení, kontemplace. Když spojíme vědomí s objektem, no tak to je myšlení. Hm? A na to první potřebujeme nějaký koncept, že je tam dech. Máme obraz dechu, to je tež koncept. To, co používáme k tomu, aby jsme praktikovali samatu, musíme mít koncept dechu. Skutečný dech se nedá chytit, Když někdo chytne vítr, tak chytne pouze obraz větru. <laughs> bude chytat hodně dlouho, ale žádný výtr nechytí. Jediný, co chytí, to bude obraz toho větru. Že vidí listy, jak se hýbou. A vidí, jak na kůži má vybraci nějakou. No ale to je obraz dechu, to žádný dech, skutečný dech není. Je to tak? No a vlastně, jestliže hloubě poznáme meditaci, hloubě poznáme buddhismus, no tak vlastně, a obzvláště teď se zabýváme Yogačá. vlastně veškeré objekty jsou takto, protože veškeré objekty jsou v pohybu. My si myslíme, že stojíme, no ale už dneska věda ví, že se točíme kolem slunce z rychlosti, já nevím kolik kilometrů za vteřinu dokonce. Hm? Nic V Kolik kilometrů? Asi pět za sekundu. 5, 30, mm. No tak eh, ta iluze, že něco stojí, je ale neskutečně tvrdohlava. Hm? No a starí jogíni v buddhismu i v věděli už před tisíci lety, že to, co se hýbe, vystává a zaniká na stejném místě. Hm? Proto se to může hýbat. Hm? Kdyby to nevystávalo a nezanikalo na stejném místě, tak se to nemůže hýbat. Hm? Tak co se hýbe? Hm? Vědomí se hýbe. <laughs> Zenový tradici každý zná, ty jsou uh, tu hm? Tam se hádají dva novicové, jestli se, jestli se vítr hýbe nebo jestli se prapor hýbe. A Chujning jim řekne: Ale vážení, to vaše vědomí se hýbe. <laughs> to je Zen. Teď v tom pohybu právě vlastně je statika a v té statice je pohyb v nečasovosti je časovost v časovosti je nečasovost no a my žijeme ve světě paradoxu no a jak je vstřebáme závisí na našem vědomí. My žijeme absolutně ve světě paradoxů. Tady ten stůl nebo cokoliv je podle buddhismu, je oheň, voda, vítr, země. Jak můžou existovat tyto protikladné vlastnosti na jednom místě? Protože jsou takovost, protože jsou prázdnota. Kdyby nebyly prázdnota, no tak nemůžou existovat protikladné vlastnosti na jednom místě. A dneska už věda říká, že hmota je prázdnota, no ale že by to nějak ovlivnilo naše chtíče. <laughs> No a tak, proto všechna tajemství jsou ve vědomí, venku je nenajdeme. I když všechny tyto věci známe, když studujeme vědu, tak nás neovlivní, pokud se neobrátím na vědomí a nezačneme chápat, že všechno, co se dá rozluštit, se dá rozluštit ve vědomí, ne venku. To neznamená, že ty znalosti venku nejsou užitečné, ale tajemství našeho bytí a bytí světa tím nerozlišíme. Není možné. No a proto teorie se mění prakticky každý rok. No a že by jsme byli o mnoho moudřejší se taky nedá říct. No a tak studujeme vědomí a potřebujeme yogačáru. No a studujeme, začínáme to studovat tak, jak už jsem řekl, že se učíme koncentraci. Dříve koncentrace byla ve staré Indii byla koncentrace vlastně základ vzdělání. Oni se nemohli Pamatovat ty védy a tak dále, pokud se naučili koncentraci za doby Buddhy. No ale dneska koncentrace už nemá ze školství moc co společného. Hm? Je to tak? No a podle toho taky vypadáme. že <laughs> Jeden dobrý vtip, jestli... <laughs> když už jsme, když. Eh... Když jsem byl jako student hm, v Indii, tak jsem se byl podívat do Rumtek, tam v Sikim, kde ten byl ten Karmapa, ten už zemřel ten starý Karmapa. Hm. No a tam byla e, skupina amerických e, studentů. Hm. No a tam... E, Samozřejmě oni trénují ty novice a ten mních, hlavní ten mních, který je zodpovědný za Vinaju, je mlátil. No teď oni rozhorčení, že jo? tak se ptali, proč vy mlátíte tady ty... Mladý kluky, to přece to, to není dobré, jaký je to vzdělání, než mlátíte. No samozřejmě, že my mlátíme naše novice. Kdyby jsme je nemlátili, tak budou jako vy. <laughs> tak aby jsme něco naučili. Z yogačáry potřebujeme disciplínu. Je to tak? No a ta disciplína právě je vlastně spojená se schopností se koncentrovat. A tato schopnost u nás je zanedbaná a vůbec se na ní nebere ohled. No a tak ať jsme na tom jakoliv, tak co nám skutečně pomůže, ať už studujeme jakoukoliv techniku hm, v buddhismu nebo v józe, bez koncentrace se daleko nedostane. Hm. I když pracujeme na asánách, i když pracujeme na józe, na, na pranajámě, bez tý koncentrace to nepůjde. Protože koncentrace je vnitřní yoga a všechno ostatní je vnější yoga. No a koncentrace je pak moudrost, ale za předpokladu, že se spojí s vypasanou, s uvědoměním. To je důležitý poznat. A uvědomění a koncentrace, když je jeden proces, jsme tam. Ale... Když jsou rozdělený, no tak tam nejsme. To je důležitý poznat. To je taky základ pochopení buddhismu. No a normálně my vysvětlujeme, že se spojí uvědomění a koncentrace, když objektem je střední cesta. To je buddhismus. Jestliže objektem je střední cesta, můžeme Zničit, spálit ty semena našich zašpinění nevědomí. vědomí. Jestliže objektem není střední cesta, můžeme je oslabit, ale ty semena tam zůstanou. To je, co buddhismus učí. Ale tady my chceme poznat něco, co nám patří. To je rozdíl mezi přístupem Mahajany a přístupem Terevády. A co nám patří? Nirvana nám od samého začátku patří. To je zem, to je dzokčen, to je jakákoliv disciplína bodhisatovské cesty. Od samého začátku nám nirvána patří. My jsme od nirvány neoddělitelní. Kdyby jsme byli od nirvány oddělitelní, no tak by jsme ji marně hledali. Hm? Proč? Protože buddhismus tvrdí, že veškeré osoby, že jáství není skutečné, nejen jáství osob, ale i jáství všech předmětů. Hm? Jestliže osoby nejsou, nemají já, no tak je jasný, že to, to, co ty osoby vnímají, nemá já tež. No, o tom není žádná pochyba. No a když Není, Když skutečnost je, nemá žádné já, no tak jsme ve stavu nirvány, to je náš přirozený stav. No a teď my jsme se, to je rozdíl v tom přístupu tervány a ten přístup, který tady se snažíme pochopit, bodysatolská praxe. Proto my praktikujeme přísliby, že se Nejen, že vysvobodíme sebe, ale vysvobodíme všechny bytosti. Že se zbavíme nejen svých nečistot, ale nečistot všech bytostí. Že se naučíme všecko, Kdo se, kdo se zbaví? No, vědomí se zbaví. Ani Buda neosvobodil všechny bytosti. My jsme fort tady a jsme ještě, ještě daleko víc zabednění, než za doby Budy. No ale vědomí, je schopný dělat všechno, jestliže pochopíme jeho takovost. Hm? Proč? Protože všechny objekty bez vědomí nemají žádný smysl. Hm? Bytosti tež bez bytosti nemají žádný smysl bez vědomí a svět též nemá žádný smysl bez bytosti co je smysl světa bez bytosti. Nenajdeme ho. No a tak se učíme šamatu a vypasanu, aby jsme hledali smysl vědomí. K čemu vlastně vědomí máme? Aby jsme odráželi realitu. No a naše skutečná realita... Podle učení Mahajány je nirvána, podle učení transcendentální moudlosti je nirvána. Naše skutečné vědomí je čisté vědomí. A to poskvrněné vědomí, to není skutečné. No A tím, že ho bereme za něco skutečného, my se vlastně oddalujeme od toho, co chceme dosáhnout. Ale, aby jsme to pochopili, potřebujeme disciplínu. No a ta disciplína je ta koncentrace. My nemůžeme vyvinout přirozenou koncentraci, pokud nemáme disciplínu. Není to možné. Když nemáme disciplínu, ta koncentrace bude vždycky nucená. Když máme disciplínu, tak si na tu koncentraci zvykne. No a pak už ta disciplína bude samozřejmá. Protože ta koncentrace je samozřejmá. No a teď. Jsme vysvětlili vlastně, jak se naučíme šamatu, vysvětlili jsme těch devět přebývání v procesu utišení, jak jsou spojené se čtyřmi druhy pozornosti, učíme se koncentraci, nejprve používáme sílu, aby jsme přenesli vědomí k objektu. No, a tím máme frustraci. Pak se objeví, ale zůstáváme u meditace, protože používáme sílu moudrosti ze slyšení a moudrosti z kontemplace. Jsme přesvědčeni, protože máme tuto moudrost, jsme přesvědčeni, že opravdu ty jemné objekty, jemné počitky, jemné vědomí potřebujeme, že bez toho vlastně náš život ztrácí důležitou dimenzi, kterou nic nemůže nahradit, i když máme nadbytek všeho nad tu dimenzi nic nenahradí. No a tak, přesto, že ze začátku jsme samý problémy, konfrontujeme problémy, zůstáváme u toho, no a ona se dříve nebo později ta bdělost e, musí objevit, protože pochopíme, že postupem času, že nic se lámat přes kolena nejde. Jedině si sami škodíme. No ale pok, když to můžeme číst sto knížek, e, kde to bude jasně napsáno, ale nebudem, nebude to na nás dělat dojem, pokud si nesedneme a ty frustrace se meditace s násilným vedením vědomí k objektu sami neprožijeme. A když někomu řekneme, podívej se, takhle to nejde, foto to bude dělat dál, Protože naše zvyky jsme my, My jsme naše zvyky, ale ty zvyky se můžou měnit, ale nezmění se od dneška do zítřka. ty se změní po dlouhé době naše zvyky. No a tak si to musíme vysedět, ty, ty bolesti nějak a, ty, a musíme jasně vidět, že je to po nás důležité, no a tu bolest nějak přijmout. Hm? s tím, že když ji přijmeme, přijde něco lepšího. A to lepší přijde za předpokladu, že tam ta bdělost bude. No a tak ta bdělost skutečně tam bude. A když začne bdělost, tak pak přijde uvědomělost. Když přijde uvědomělost, tak se začneme čistit. No a jakmile je tam bdělost, tak už jsme si vědomi těch výkivů vědomí. Buď klesá anebo stoupá. No a my, když klesá nebo stoupá, jak tato knížka vysvětluje, musíme buď vědomí občerstvit, dát mu radost, aby neklesalo a nenudilo se, nebo eh, musíme eh, Ho koncentrovat a odpojit se od těch toho rozrušení, který prožíváme. Když ho budeme sledovat, tak malý rozrušení bude větší rozrušení. No a když tam ani není ani rozrušení, ani klesání, no tak musíme se naučit od toho všeho odpojit. A nechat to být, aby ty, jak jsme řekli, to úsilí hm, zůstat u objektu bylo rovnoměrné. Hm? No a pak jeden, jako na vycvičeném koni. Hm? No a to cvičení, to se nazývá eh, pozornost s dírama. Jsou tam díry pro to vědomí, buď s, stoupá nebo klesá, což se děje furt, ale my, protože v třetím stádiu samaty už máme uvědomělou pozornost, máme jistou schopnost to vidět jasně, že nám to neprospívá, ty výkyvy, no tak už jsou tam díry a my o nich víme. předtím O nich jsou tam díry, ale my o nich nevíme. My jsme furt, se tam snažíme silou dostat. No a to a nechápeme, že je to díra. <laughs> když přijde ta vdělá pozornost, tak začneme chápat, že je to díra. A když začneme chápat, že je to díra, no tak povolíme. Když no když nechápeme, že je to díra, no tak nepovolíme a tam. <laughs> je to tak. bylíme hm? to stejně. No a tak máme, když ty, ta, ty díry zmizej, hm? no tak je jednobodovost. A když si zvyknem na jednobodovost, tak je samády. Hm? No tak máme čtyři pozornosti, které nás tam uvedou. No a ty čtyři pozornosti musíme prožít když nám je někdo vysvětlí a když si o nich přečteme, no nás to nepresvědčí. Furt ještě se nám... <laughs> To, že ty zvyky v nás jsou tak, tak silný. No a bude se to odrážet tím, že když někdo něco děláme, někdo nás, někdo eh, není podle naší libosti, no tak hned nás napadne vztek, že jo? No a to znamená, že ještě nemáme zvyk Správné koncentrace. Správná koncentrace je založena na správné bdělosti. A správná bdělost je, my nechceme jako kočka chytit myš, ale my se chceme, toho, my se chceme koncentrovat a od toho objektu odpoutat. Pak vnímáme jasně všechny ostatní objekty a zůstáváme koncentrovaní. To je bdělost. Hm? Jestliže máme tuto bdělost, můžeme se naučit všechno. Když ji nemáme, no, nemáme správné předpoklady pro učení. No a potřebujeme k tomu, abychom se zdokonalili v těch stupních utišení. potřebujeme k tomu sílu moudrosti ze slyšení, musíme mít jasný koncept, musíme ten koncept jasně vstřebat. nejenom, že to slyšíme, to jsme měli v naší knížce tam, že je, slyší, že posloucháme pozorně, no? potom si pamatujeme to, co jsme poslouchali, jinak posloucháme, něco si prečtu, Zítra se mě někdo zeptá, co si to přečetl. nevím, co to znamená? Většina z nás takhle čte. Já nejsem výjimka taky. To se stává často, že čteme něco a e, někdo se nás zeptá v e, e, chvilku po tom, co jsme něco přečetli, e, co jsi to přečet? E, o, o, o čem se tam píšou? E, zapomněl. Je to tak? Proto si to musíme pamatovat. Když si to pamatujeme, tak o to můžeme kontemplovat. Když si to nepamatujeme, tak o čem kontemplujeme? <laughs> Je to tak? Hm? No a když kontemplujeme, tak to udělá jasný dojem ve vědomí. No a pak to můžeme použít na. na Utišení, jinak to na utišení použít nemůže. Když tam ten jasný dojem ve vědomí není. Ten obraz ve vědomí toho, o čem kontempluje, musí být jasný. Jinak u toho obrazu nezůstane. Proto vysvětluje tady ta knížka, že máme 3 stupně, 3 stupně samády s hledáním objektu, s udržováním objektu, no a pak to pustíme. No a pak máme tež 3 stupně jak samaty, tak vypašany, že první jasně poznáme tu vlastnost, pak ji moudrostí vztrebáme, no a pak můžeme vědomí udržovat na tom objektu a proniknout ten objekt, co to znamená. Na to všecko potřebujeme trénink v samatě, bez toho no, pak e, ta vypasaná bude vždycky jenom na vlastně jenom kůra a k tomu jádru se nedostaneme. Zůstaneme, jak Buda vysvětluje, v mnohých sutrách, zůstaneme na kůži, nedostaneme se ani k masu, ani k šlachám, ani ke kostem a zůstáváme na kůži na tu kůži, to maso musíme rozříznout tím ostrým nožem, aby jsme se dostali do morku kosti. No a tak, když máme jasný koncept, no tak pak se tvoří a zraje síla vidělé pozornosti. A když se tvoří a roste síla bělé pozornosti, uvědomělost začíná fungovat. A vědomí se začíná čistit. A když se vědomí čistí, naše úsilí se stává minimální. Když vědomí není čisté, naše úsilí... Kolik zbytečného úsilí my používáme v každodenním životě? Zamyslete se na to. Kolik věcí my děláme, protože nemáme bdělost a uvědomělost, uděláme něco, zapomeneme na to, zase se zjistíme, že jsme na to zapomněli a už to nenajdeme, a pak strávíme hodiny zase hledáním toho. Je to tak? Máme s tím zkušenosti? Všichni jsme to poznali? No a prostě ta uvědomělost tam nebude bez té bělosti a bez té uvědomělosti budeme skákat jak králíci. No a co se stane? To úsilí bude zbytečný a nebude ladný. No a když to úsilí, aby to úsilí bylo Rovnoměrný potřebujeme uvědomělost a ta uvědomělost bez si bdělosti nebude. Takže máme, aby jsme dozráli v utišení, potřebujeme sílu z poslouchání, jasný koncept, kontemplovat o tom konceptu, aby jsme ho mohli uchytit ve vědomí. No a tím pádem zraje bdělost na základě dělosti bude uvědomění, to nás vyčistí, to je moudrost. No a pak úsilí bude rovnoměrný, když si zvyknem na úsilí rovnoměrný, stane se nám samády, přirozenost. A tato tradice dává důraz ne tolik na džány, ale na to, aby tento stav jasnosti a odpoutání se nám stal přirozený. No pak se naše úsilí spojit samatu a vypasanu v, v jeden celek uspěje. E, no a to je podle buddhismu jediná cesta, jak spálit ty karmické e, e, semena v našem vědomí, který nás vlastně programují. Ať jsme si to vědomí nebo ne... Hm? Když nemeditujeme, nejsme si toho vědomí vůbec. Když začneme meditovat, tak o tom začínáme mít trochu představu. A ta představa je ze začátku matná, nejasná, no ale postupem času se roste. No a tím se nám stává samády přirozeností. No a musíme k tomu dodat to pochopení vypasaný. No a k tomu teď dojdeme. No a vypasaná je v této tradici vysvětlována jako čtyři stupně vypasany. Hm? Výčinu, ty pravičinu ty parivitarké, ty pary vymám sajaty. Můžeme se podívat do ty knižky. tak meditující pak na základě stavu uvolněnosti, našli jste to? 173. Uvolněnosti a jasnosti pozoruje formy obrazu vyvstálých v mysli. Jo? To je vypasané. Koncentrované na na tyto darmy, o kterých správně uvažoval s rozhodnutím, zůstává s nimi a praktikuje odpoutání od těchto mentálních forem. Tak teď se dostáváme do vypasany. Hm? Mluvili jsme o tom, co je vypasana. My na základě koncentrované pozornosti my ten obraz, udržíme ve vědomí, rozhodneme se o tom tam udržet a když ho jasně proskoumáme, jdeme vědomně k jinému obrazu. Hm, to je vypasano. No ale aby jsme šli k jinému obrazu, musíme ten obraz znát a v této tradici pět agregátů a tak dále, které jsou běžně vysvětlovány jako objekty vypasané, to eh, je pouze a jen, to je důležité pochopit, pouze a jen eh, vlastně eh, jistá, eh, jistá pomůcka hm, k pochopení. To není... Eh, eh, paramártá, není to ta nejvyšší realita, tak jak je to často představováno v realitě, v, v Abhidharumě. Je to pouze pomůcka k pochopení nejvyšší reality, ne nejvyšší realita. Jestliže studujete Tervánu, budete se učit, že hrupa čita, četasika a nirvana jsou ty nejvyšší reality. Tak se učíme, to každej zná naspomnět v Burmě. No ale realita je jenom jedna. Ta materialita nebo forma a vědomí a faktory vědomí jsou jenom co? Analýza vědomí, faktorů vědomí, analýza formy jsou jenom pomůcky k pochopení jedné reality. Ale realita jenom jedna reality, nemůžou být dvě, tři, čtyři. To je rozdíl. No a my se učíme vypasanu tak, že vědomně pochopíme ten Obraz, který potřebujeme vynaložíme rozhodnutí úsilí k tomu, aby jsme ho udrželi ve vědomí, proto potřebujeme samatu, bez toho ve vědomí ne, neudržíme. No a pak, když jsme ho proskoumali, jdeme k jinému objektu. Hm? Ale v samatě my k jinému objektu nejdeme. Ale je to vypasaná, protože jdeme s uvědoměním k tomu jinému objektu. Jestliže nejdeme s uvědoměním k tomu jinému objektu, tak to žádná vypasaná není. Je třeba si to uvědomit. Vypasaná je synonym uvědomění. A uvědomění je správné rozlišení. To je též tradice jogy. Ačkoliv to co rozlišujeme, může být jinak vysvětleno, ale ty principy jsou stejný. No a teď jdeme... Znamená to, že tento mentální obraz... Hm? Už si, ještě jsme se to nenaučili, ale zatím přijde, že vlastně všecko, co poznáváme, je mentální obraz. Hm? Objekt jeho koncentrace, teď je rozdíl mezi stavem šamaty a vypašany. A normálním stavem je, že tento mentální obraz je objekt koncentrace. Jestliže nemáme šamatu a vypasanu, tak ten mentální obraz není objekt koncentrace. To je třeba si uvědomit. Máme dva druhy samády, samády vypasany a samády e, šamaty. Samády šamaty je, že neměníme objekt, samády vypasany je, že uvědomněně měníme objekt. Potom, co ten objekt, který potřebujeme, jsme proskoumali. Hm? Znamená to, že tento mentální obraz, objekt, jeho koncentrace, stává objektem rozlišujícího poznání. Co je rozlišující poznání? Rozlišující poznání to je šesté poznání. To je, v této tradici rozlišujeme osm druhů vědomí. Álaja, což je vlastně základní vědomí. Álaja má tři aspekty. Hm? To bychom měli vědět. Jaké tři aspekty? Álaja je to vědomí, které se lepí na objekty. Hm? To je álája. S tím vědomím jsme se narodili a jestliže se No, tak se prerodíme tež s vědomím, který se lepí na objekty. Když se vědomí nelepí na objekty, no, tak se halt neprerodíme. Ale protože se vědomí lepí na objekty, no, tak se Teď Teď rozdíl mezi cestou Arahata a cestou Bodhisattva je, že tento proces znovuzrození Bodhisattva se nebojí nebo ne. Procesu přirození, ale on se chce stát mistrem tohoto procesu. Takže to Arahat, tento proces chce opustit. To je ten rozdíl. Jestliže studujeme buddhismus, měli bychom si to být jasně vědomí. Jestliže studujeme cestu Bolisatu, tak my nemáme potíže s tím se přerodit. Proč? Protože náš cíl je získat stav budovství. A stav budovství je takovost. No a ta takovost je všechno, co poznáváme. To je třeba si uvědomit. No a tak se učíme přerozovat vědomně. To je ideál. No a jestliže dosáhneme takovosti, no tak takovost se je nad. Existenci a neexistence. No tak ten problém pak je pryč. Hm? Je to tak? V prázdnotě se nedá mluvit ani o existenci, ani o neexistenci. Proto recitujeme každý den slu srdce, aby nám to bylo jasné. Hm? Forma je prázdnota, prázdnota je forma. Hm? No a tak je to i zvědomím. Hm? rozlišující poznání je tedy šesté vědomí. A šesté vědomí závisí na manas, což je individualizující vědomí. My rozlišujeme podle individualizujícího vědomí manas, které vidí toto základní vědomí jako já a proto se lepí. No a aby jsme se naučili meditaci, musíme ovládat rozlišující vědomí, šesté vědomí. V tom je klíč v ovládání šestého vědomí. Jestliže ovládáme šesté vědomí, pronikneme, jak funguje základní vědomí a manas. No a pak Základní vědomí se stane moudrost zrcadla, které je pouze zrcadlí. Individualizující vědomí se stane moudrost eh, stejnosti. Hm? No a to rozlišující vědomí se stane moudrost krásného nazírání. No a pět druhů vědomí se stane moudrosti. Eh, která dělá vše tak, jak je třeba. Hm? No. no, a pak nakonec není rozdíl mezi Samsáru a není rozdíl mezi nirvanou. to je ideál cesty bolisatu. Hm? No a jak se učíme, tím, že jasně rozlišíme v tomto systému mezi tím, co je koncept a mezi tím, co je naše bezprostřední skutečná zkušenost. No A pak máme šest objektů vypasaných, to myslím v té knižce je též, ne, ne v této knižce ne, to je rozebraný v Jogara gumičástu. První musíme poznat ten význam, čili koncept. Pak vastu, eh, to znamená bázi pro ten koncept. Každý neexistuje žádný koncept, aby měl nějakou bázi. Hm? Je to tak? Každý koncept musí mít nějakou bázi. Jako koncept stolu musí mít bázi těch eh, které tam jsou, tvrdost, měkost a tak dále. A to je, ty jsou uvnitř, ty jsou venku. A to je bezprostřední poznání. No a pak tu vlastnosti, to znamená individuální vlastnosti a společné vlastnosti, potom ty vlastnosti, Jestliže meditujeme třeba na dech, no tak víme, že když se správně meditujeme, máme šukla pakša nebo krišna pakša. Buď to používáme správně, anebo to používáme špatně. Bílá strana, černá strana. Bílá strana je, že... Nás to zdokonalí v samatě a vypasaně a dech se zjemní a mizí. Černá je, že zapomeneme na dech, <laughs> zapleteme se do našich nesmyslů. Potom čas, to, co, má, co můžeme chytit, se nachází v čase. Dech, nádech, výdech je pouze Můžeme chytit v čase. A protože ho chytáme v čase, je to nestálost sama. No a nakonec eh, ta eh, dharmata. Dharmata znamená věci tak, jak skutečně jsou. Jestliže pracujeme na dechu, no tak dech, první dharmata je, že je závislost dech je závislý na těle a na vědomí. Druhá dharma ta je, že funkce, funkce meditace na dech je, aby jsme se zbavili hm? zbytečného myšlení. Hm? Jestliže to děláme správně, tak je to bílá strana, jestliže to děláme, neděláme správně, tak je to černá strana. Hm? No a Realizace, realizace meditace na dech je, že jestliže praktikujeme šamatu, že dech zmizí, jestliže praktikujeme vyfasanu, že vyčistíme vědomí. Hm? nastalo Jestliže praktikujeme šamatu, když dech zmizí, získáme jasnost a uvolněnost. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně. Hm? No a nakonec, jestliže tím projdeme, no tak to je darmata. Je to skutečně tak, že když meditujeme na dech, tak poznáme proces zjemnění dechu, poznáme jasnost vědomí. Hm? Je to skutečně tak, jinak to nemůže být. Protože jsme správně pochopili šamatu a vypasanu. Je to tak? No, a to jsou ty objekty vypasané, který tento systém vysvětluje. A ty objekty vypasané, my eh, vlastně si osvojujeme těmito čtyřmi stupni vypasané. No a teď už máme čas za sebou, taky jima rychle projdeme zítra. Hm? A ještě se pokusíme spojit s těma důležitýma konceptama, který najdeme v této knižce, když to budete číst, tu šestou kapitolu, abyste tomu lépe rozuměli. Dobrý? Necháme to tam. No a až bude zase příležitost. No tak budeme pokračovat v té kapitole, Ta je důležitá, aby jsme ji jasně vstřebali a pochopili, jaké jsou výhody tohoto vysvětlení. No a jestli známe šamatu a vypašanu stereovány, ono se to dá sklíčit. To není žádný konfliktní vysvětlení. Určitě nás to obohatí. A v čem je krásná tato tradice? Právě ukazuje, že když studujeme teravádu, no tak se díváme na vědomí jistým způsobem, no a pak ho tež vidíme jistým způsobem. No a že jsme se naučili ho vidět tím způsobem, vidíme ho jistým způsobem a pomůže nám to na cestě k probuzení. Když studujeme sarvastivadu, zase vidíme vědomí jiným způsobem a tež to pomůže. A tež se tam dostaneme nakonec. Byli velcí jogíni sarvastivada. A když studujeme podle yogačáry, no, tak tež se poznáme vědomí podle yogačáry, no, a tež se tam dostaneme. No a když jsme poznali vědomí, no tak ty koncepty můžeme opustit a zůstat ve stavu jasnosti a uvolněnosti. No a jsme tam. Hm? Já bych měla takovou otázku. Takovou asi hloukou, ale tak mi položím. Mohl by člověk pomocí vypasány taky vzít si dech jako meditační objekt? Pomocí vypasány? No samozřejmě. Ale jak, v čem je potom ten rozdíl toho přístupu? No, jestliže studujeme vypasanu, tak ten dech je element země, což je tvrdost. Je to element tvrdost, měkkost, hladkost, hrubost tíže, lehkost, pak je, aby, pak je tam teplota, když nadechujeme, tak je tam chlad, když vydechujeme, tak je tam teplo, to je oheň, no a je tam pohyb, vibrace, to je vítr, no a aby to všechno drželo pohromadě, musí tam být koheze, plynutí, to je voda, když tak to zkoumáme, no tak ten dech se rozpadne na ty částice. Hm? No a to je vypasané. Takže já, když bych ho studoval pomocí vypasaní, tak vlastně si vytvářím taky ten obraz mentální nějaký? No samozřejmě, všecko, co dáme do vědomí a co můžeme v vědomí udržet, je obraz. Hm? Skutečnost se nedá udržet, právě proto je to takovost. A my potřebujeme jasný obraz, aby jsme tu takovou pochopili. Jestliže náš obraz není jasný, no tak ji nepochopíme. A proto ten důraz na to, že objekt šamatá vypasaná, musí být vždycky jasný. Pak my pochopíme vlastně přirozenost vědomí, což je jasnost. Ale my nepochopíme, že prirozenost vědomí je jasnost, pokud nestudujeme šamatu a vypásan. V čem je ta jasnost? Tady to máme vysvětlení. Právě to, jak sutra srdce říká, že to není ani čistý, ani nečistý, ani nevystává, ani nezaniká, ani věčnost, ani prechodnost, ani neprichází, ani neodchází. No a to je závislé vznikání. Závislé vznikání nepřichází, neodchází, není ani čisté, ani nečisté, hm? ani jedno, ani mnoho. Hm? Ani nevystává, ani neodchází. Hm? No a jsme tam? No ale teoreticky. Jo? <laughs> I když praktikujeme teravádu, tak ten nága je neskutečně celý. A vlastně není v žádném protikladu s teravádu. Když nedávno, když byl před dvěmi, třemi lety, byl ten Sangaraja z Tajska, byl na návštěvě v Nepálu, tak chválil Nagarjuna, jak je důležitý pro pochopení buddhismu. No ale ne všichni jsou tak otevření.